Boas a todos e todas Hola Bo día Benvidos e benvidas Unha semana máis A este maravilloso programa de radio Chamado Cómaros Verdes Que pouco a pouco Imos somando máis ouvintes Creo que xa temos sete Máis ouvintes e menos integrantes Parecen sí. despedidos De un ola cómaros Olaia está aquí de corpo presente De corpo presente, presente. Ah, de, corpo, corpo presente. Corpo, de voz ausente Pero, pero de corpo, se corpo presente Ese corpo pide terra eh. Ai que bello ah, Vamos xe poñer unha vela ao corpiño <risas> Yo como se laia O oh, laia O oh, laia Ai que só nos queda unha semaninha eh? Que ben Eh, non sei vós pero eu xa necesito un pouco de desconexión de todo, <risa> de tamén pido terra xa Ay, que pero que, que que, que ata que chegue ese celestial momento, aínda temos moitas cousas das que disfrutar e tamén que padecer, así que nos recreos activos, eh, seguimos co torneo de brilé que ver se esta semana xogamos por fin e nos avisan para vir coa indumentaria adecuada, que anterior tiveron que adiarse os partidos do martes xa que houve o campeonato de cross eh, por certo, eh, según segundo premio na categoría infantil masculina por equipos Moi ben Para Parabéns a todos e eh, a todas que participastes e eh, as organizadoras pois eh, de momento non son omnipresentes así que pois non puderon estar eh, arbitrando. Por iso que seguimos co torneo de Brilé. Tamén eh, teremos a nosa ración semanal de temanxe no recuncho máis cookie doies. E na Biblio tamén eh, haberá actividades, así que permanece de atentos e atentas ás redes sociais donde as anunciaremos. Ademais, xa sabedes de moitas novidades literarias que podedes coñecer, pois se pasades por ali para ullisquear. En canto ás actividades fora do centro temos que mencionar a saída ao Politécnico de Lugo que vai realizar o alumnado de segundo de bacharelato que xa están eh, na idade de ir pensando pois, que facerca a súa vida ao que pase a dichosa abau. E igualmente, tamén, os de segundo de bacharelato Porque hai que darlle aí caña eh, Terán unha charla hoxe lunes Con nome de Aplicacións das Matemáticas Pois, pa coñecer eso, non? As aplicacións das matemáticas Para o que decida dedicarlle o seu futuro A estes estudos, pois pues, teña claro onde se vai meter Eu recomendo vos Filología Inglesa Que tere des profes moi pintorescas Como Cristina Mourón, se sigue dando en clase oh, <laughs> Está do, do rei, Richard, III, Richard, III, de, Richard III E, Beowulf, eh, do... e tamén a, a Margarita Margarita que vos falará por estudoscina sí. con James Joyce. 6 sí, de eh, bueno, eso, que tedes profes muy pintorescas e sabias. Eh que falan inglés 24/7, cosa que desde de que depois podedes presumir por aí adiante, eh, en plan, oh, tenías clases todas en inglés." Sonna cool. Eh, ese todo amigos, Pero eh, eu mire dicir que... unha cousa, xa o sea, que se vai facer unha charla de aplicacións das matemáticas fai unha semana ou dúas saíu, bueno, un informe que tampouco me gusta a min, co informe PISA, mm. que recalcaba que íamos eh mal, moi mal, en ciencias, especialmente, o sorpresa As mulleres, que siga habendo sí. un ah. gap É dicir, no, hai un, unha Diferencia bastante notable entre homes e mulleres, que os homes siguen Otando máis pola ciencia que as mulleres Por algo non ven na xenética A cuestión, ademais, é que non é, non é solo ese informe que, bueno, os datos sempre que collilos con pinzas, pero é que desde o ano, creo que era desde o ano 2003 ato 23, a fenda de xénero entre rapaces e rapazas incrementouse nas matemáticas e nas ciencias ato un 63%, o cual é unha barbaridade. entonces está claro que as as, as profes e os profes de matemáticas e ciencias temos aí unha responsabilidade. Sobre todo porque as rapazas tenden a decidir eh, antes dos 15, moitas por desgracia, incluso antes dos 12, Que esas materias pois xa non xes gusta que entoces, claro desde o momento no que esa materia xa non xa se dá ben ou non xe gusta mm, polo que xe pois inevitablemente é máis difícil que vais coñer unha carreira de ciencias me a culpa bueno, no. Pois pues, xa é claro que é un curso de carreiras sí. de ciencias ou filoloxe inglesa pero fora d'í non Raquel. vos movades ¿Qué? Ah, vale, sí E é todo, amigos así que vémonos para a semana no derradeiro programa do 2024 ¡Qué nervios! Adiós. Cantaré e bailar se toca la pandeireta me sei face la burla de que me faiapu o cantarei bailar fan sua la camiseta menaja de suare que mami fa puñeta cantaré e bailar se toca la pandeireta me se faze la burla de que me faiapu o cantarei bailar fan sua la camiseta menaja Como areiros, volvemos a nosa esencia e as nosas raíces. É que lástima que o fagamos hoxe cando lá non pode participar Xa, que eu sei tío, que le gusta moito estes temas da terra. E tan... Está alanzando. É que é moi... É unha pena moi grande que non podes participar. O que que xe veredes que é moi interesante. Hoxe queremos traer un termo moi curioso a parque divertido que nos pode interesar bastante posto que onde está Melide? Nuestra radio dunha gran cidade? Pois non. Está no corazón do rural galego. Ademais, temos polo noso íes un bo grupo de alumnos e alunas Aos que a palabra de hoxe Lhes pode resultar interesante Xa que están a cursar o ciclo superior de Gandaría E aproveitamos para facer promoción E animar a que o vindeiro ano máis xente se matriculen nesta maravillosa Oferta académica do noso centro Si, sí, señor Ben, pois, a falar das Atención, libracións das vacas Que seguindo o dicionario da RAC Ao que temos en altísima consideración Define do seguinte xeito É un substantivo feminino plural Ten que ser sempre, sempre en plural Non vale libración e libracións Que se refiere á anatomía Placenta e membranas expulsadas do útero Despois do nacemento. Houve, por exemplo Houve que poñerlle unha inxección á vaca Para que botase as libracións Sinónimos, gurrias, libras varias, quitas, salvas ou este gusta moito, secundinas. <risa> que coste que aquí non está a versión da gouadesa que é libranzas, pero as libranzas. Ah, eu digo, Co... sí, claro. eu digo quitas. quitas. pois tamén está recollida eh, recollido no dicionario O que digo é, eh? libra... o sea, que escolliches esta? <risa> <risa> que pois foi foi en pois pues outro día conversando sobre con Olaya que tiñamos que volver porque estábamos nos deixando guiar moito por efemérides, conmemoracións ou sea, o día de nos no pues que estaban as libras das vacas, temos que, que, palabras, que pa pa palabras que son interesantes e relevantes, pero tamén criamos dállles un toque pues, rural. Sí, picante Guau, wow, super picante <risa> Devolver, esta, Devolverá a nosa esencia Está Tom Cruise, sabes, comendo placenta Se non falaban de librar claro. Pois pues, oi, mis diases, que pasa que no caso das vacas Non hai ideología para no. que o ampare É, é certo que é unha pena que non trouxésemos oxe alunado colaborador porque temos poitísimo pois sí. alumado comolumado que non está facendo o ciclo de ganderíaado que sabe moiitísimo que sabe moitísimo do mundo gandeiro Por mm. eso puen que, que a ver que lle interesaba ou mellor non, non sei pero a xente que está facendo gandaría pero tamén o resto de xente porque estamos en Bel que está no, no corazón do rural galego entón. O das libracións pode parecer unha parvada Pero para a xente que tivemos vacas Era unha gran preocupación que as marelas Se libraran ben despois de parir Porque do contrario podían coller unha infección Bastante severa tamén había inquietude E isto tampouco é coña De onde botar as libracións Que case sempre se enterraban para evitar que os casos foran a elas e pillaran un empacho. Además, hai que tirar cuida, cuidado. Unha vez morreu-nos unha cadela porque comeuas sí. libracios eh. e despós reventou. E tamén, e tamén había que tirar de a que, que non comeran as vacas. Eh? Sí. Ah. As propias vacas tamén. tamén. Había que ir cada sí. pouco mirar sí, sí, sí, sí. por si acaso. Nutrientes, non? E, e tamén non sei se vos acordáder vos Pero que, que querera, eu cando... Queres Cando, queres placenta, cando <ríe> paría unha vaca e quedaba al amelo o becerro, a min mm. deixáme, unha función que tiñan encomendada, a mín deixáme cunha vara para darlle a vaca, por si iba en vigueira, sabedes que enigugueira sí, onde estaba o cordón sí, umbilical sí. porque a vaca empeza a comelo e pode pode danar o becerro pode sangrar o becerro entonces estábamos ali pendientes de que lambera o becerro pero que non fora ambigueira ah, cando correcta. vi a cabaca iba fozar ali pas na, na bueno, eso está mal é un método de condicionamento agora, agora estamos a favor dos eh, dos derechos animais e non do maltrato animal é prácticas poco, restaurativas é eh, práctica, prácticas restaurativas pero antes éramos un pouco animaliños e animaliñas desonrar e parmurar da vida de cada unha Un marmoral de miñedo, tres marmoral do mundo entero Antes de falar de miñe, a mirar por si sí primeiro, a mirar por si sí primeiro Que bonito todo, non? Eh, pois pues, aí vai o xogo da semana, cambiando un pouco de... Bueno, sin cambiar de tema, pero cambiando a dinámica Deixamos as definicións a uladaimos eh co xogo da semana. Si, sí, dixen que retiraba a sección, pero volve porque me dá a gana, eu son así, un, un mundo de incoherencias Ás un alma libre, si, sí, un verso un verso suelto, non. Como decía, como se autodesignaba Esperanza Aguirre no PP de, de Rajoy, que era un verso suelto. <risas> Mire ti que vou a France eso despois podes quitalo. Que didáctico. Eh, siempre sí. eh, pois pues, ás veces verei con chiste, e hoxe eh, pues, saleu dentro sale dentro xago. Que en que consiste? Déxame ver en que consiste. Que esa letra no 46 sempre. As... Temos que dicir tantas enfermidades bovinas como se nos ocorran que en que decalada perde. Empezo eu con mamite. Eh, a panza, non sei que queira no, no, volta no. a panza. Como se chame eh, enfermidades, nomes de enfermidades, non <risa> non inventes. Eh, o, oh, o oh, que sei. Menopausia. Oye, por boa, olaya. Ah, <risa> as vacas tolas. Eh, no, non vale, eso en es, eh, en encefalo, encefalo, encefalo, encefalo, encefalo, vale, encefalo? encefalo no, encefalopatia encefalo... encefalo... bovina esponiforme, ¿verdad? Sí, é correcto. Encefalopatía. Caña moi sí, ben. rodillas. Pero tes que dar un nome da enfermidade, eso non me vale, no son... que é pouco rigoroso. Non son, no son veterinaria pa... Pero tampouco eu eh, estoy en vacas ese. A ver. Lengua azul. Me ¡Ah! Bru Brucelose. Pero como se, queda, da... da... <risa> no, se chama cando lle da volta? O que quedan como se te, chama cando lle da volta os eso que teñen que abrirle un canal para darlle a volta o tal. Como se chama? O nome no me técnico, Non non sei, pero son enfermidade. Cando está mal da paz. vale, pois contame bien, non é técnico, pero vale, venga, que máis. Veño. No, xe... É eh, <risa> no. no? sin tuberculose. Tuberculosis. catarro. Como tu non está, catarro. Si, para no. Eh, eh eh espérate, no, espérate. Se se Nada, no, no, no. Gañe, no, no, no No, no, Un tumor también lo pueden pues, no pueden tener. Pues sí. título de Agroprices para mí, no no. No, no, no, no, no. no, no. vacas. A claro. Ah. <risa> o sea, lo único que no tengo tipo vacas porque porque vende familia bien, fue aquí Olala, ¿no? Ver, no tiene vacas yo, eh, pero mi abuelo sí. Ah, bueno. Meus pais no viven tas vacas. Eso es cierto. parece que non nos podemos liberar en Galicia e máis en concreto na miña provincia é da obesidade, pois Galicia é a segunda comunidade autónoma con máis persoas obesas e lugo a provincia do Estado que lidera a lista. Esta afección que aínda non está considerada oficialmente como unha toenza que non sabía o esto, é segundo Sergas, unha enfermidade crónica complexa e multifactorial caracterizada por un cúmulo de masa graxa esta confusión ben marcada polo feito de que esta patoloxía parece máis un problema da vontade do paciente Porén, é un fator de risco para unha gran lista de enfermidades como a diabetes, as patoloxías cardiovasculares ou o cancro. A explicación deste fenómeno, complexo e multifactorial, ben determinada por como o abandono da dieta atlántica e a falta de exercicio, converten a Galicia no reduto da obesidade. Os grelos, as castañas e a tenreira galega son algúns dos eixos da dieta atlántica, igual que a gran variedade de peixes e mariscos que hai nas rías. Non obstante, o progresivo abandono deste patrón de alimentación e os baixos niveis de actividade física axudan a explicar por que somos líderes nesta clasificación. E como podemos resolver isto? Pois segundo ben de debatirse no vixésimo Congreso da Sociedade Española de Obesidade que se celebrou recentemente en Compostela, unha das formas é, precisamente, aposta en valor da dieta atlántica como unha opción igual de saudable que a Mediterránea. O consumo de brásicas, como o grelo, os compostos enriquecidos do leito mariño galego, o pasto do que se alimenta a tenreira e outras carnes, como a do porco celta, son os elementos que marcan a diferenza. Tamén hai que pôr en valor a castaña, un alimento que se consumía antigamente, máis, pero agora, que é o seu consumo, e, por suposto, os lácteos, outro elemento central da dieta atlántica galega. Así pois, queridos, queridas comareiras, Compre por en valor en práctica a dieta das nosas aboas, acompañada sempre dun pouco de movimento. Seixe practicando un pouco de deporte no tempo libre ou venga aproveitando os recreos activos do IES de Melide. Así que, animarse a moverse, juventú. É xa está, non? No. Conste que nos... Eh... Por moito que falemos da obesidade que é unha doende, bueno, non é unha doende. Si, sí, no, o sea, no, no. para en algún sitio si, sí, noutros non. Ben, ves, nós xa decimos que si sí que é unha doenza. Pero hai, bueno, pues, hai como certos especialistas que non a consideraban como tal, senón como pois pues, é un cúmulo de circunstancias que conlevan que despois se desarrollen outras patoloxías. Quería dicir que eh, nós non queremos ser persoas gordófobas Ah, non, non, no, claro A obesidade que é unha cousa moi diferente Non, non, non Pero hai que falamos, cuidar do colesterol, eh Falamos da, lo que eu que da obesidade como Un coxunto de factores que poden contribuir A que, pois, a saúde Pois, vai a menos Tararara <risos> Tararara e <risa> Oxe non, non vou falar pero si sí que me gustaría facer un apuntamento sobre o artista que sou hoxe, Mondra que é unha auténtica revelación da música galega, de endotradia eletrónica, baila, canta toca, todo fai ben é un fenómeno colabora é paisano, con todo o mundo eh? superamigo das fillas de Cassandra das tan xogueiras e fixo este temazo eh, que como falamos hai pouco do 25 de novembro É un tema que se chama quererse ben é, Que me gusta moito porque fai moita falta A quererse ben Que bonita voz de Martín Mondragón. Que non se pode ter un nome máis artístico. A verdade que non, é, é que o era, orquesta, o era artista, o era artista. Non me había moito máis opción. Sí. Bueno, marchamos. Vémonos para a semana. Pasalo bien e non mancar. Xa saberes, tedes que nos escoitar, que é o que queda do 2024. Efectivamente. Eh? é mo calendario e en si nache é meu prioritario quiero pasar desapercibido e comer cocidos domingos ainda lembro o dia aquel no área 12 o no triskel ya no fai falta disfrazarnos contigo entroido todo ao ano Sentes por mí fuesme tan feliz pero no sé si, no. Chesamín, que no sé así emmbrocándo te llegagaches a mí que no decir que acabaría así a 52 por estar los dos frutos a almorzar, a caroon en ah. dormir caño no, no estás ah. querer seguir ah.